trei lucruri acum pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Azi ziua unui personaj binecunoscut. La fel cum vreau anticipatele, vreau și podul gata. Sunt perfect. <laughs> Traian Băsescu, evident, doamnelor și domnilor care împlineștea 68 de ani Un politic controversat care a influențat masiv politica românească timp de aproape două decenii Traian Băsescu a fost mai întâi ministru al transporturilor în anii 90 Poziție din care a determinat la un moment dat căderea unui guvern Primul guvern al Convenției Democrate în urma unui conflict cu prim-ministrul Victor Ciorbea Băsescu, un animal politic Cu instincte de prădător feroce A preluat apoi președinția Partidului Democrat, de la Petre Roman Petre e cel mai bun, mai țineți minte uh -huh. A candidat la primăria Capitalei Și a câștigat de două ori Apoi a devenit în împrejurări încă nelămurite nici până azi candidatul la prezidențiale ale Alianței Dreptate și Adevăr în 2004 în locul lui Teodor Stolojan. Dragă Stolo. Da, a câștigat confruntarea cu favoritul de atunci Adrian Năstase în urma unei campanii electorale care s-a încheiat cu o dezbatere televizată memorabilă. Ce blestem o fi pe poporul ăsta de a ajuns până la urmă să aleagă între doi foști comuniști între Adrian Năstase și Băsescu. Da, o dezbatere moderată atunci de Cristian Tudor Popescu. Al doilea mandat a fost marcat de criza economică masivă care a lovit România. Traian Băsescu și-a asumat public tăierea salariilor bugetarilor pentru echilibrarea bugetului, iar popularitatea lui s-a prăbușit. A supraviețuit totuși unei noi suspendări când a încasat 7,4 milioane de voturi împotrivă dar insuficient de multe pentru atingerea pragului de validare a referendumului. Deși a spus de multe ori că după încheierea celui de-al doilea mandat prezidențial se va retrage din politică, e bine, n-a făcut-o. A înfițat un nou partid pe care a reușit să-l bage în Parlament, iar acum este europarlamentar, din când în când, mai apare la televizor, în studiourile unor televiziuni cu care s-a luptat și s-a înjurat ani de zile, dar cu care acum pare a fi foarte bun prieten. La 4 noiembrie 2001 a avut loc la Londra premiera primului film din seria Harry Potter. Harry Potter și piatra filosofală cu ochelaristul Daniel Radcliffe în rol principal este bazat pe romanul omonim publicat patru ani mai devreme de Joan K. Rowling. Scriitoarea a insistat ca întreaga distribuție să fie britanică, și toate filmările au avut loc în regat. Pelicula a avut încasări de 975 de milioane. Mi-a plăcut cum am zis J.R. Rowling. Uh, 975 de milioane de dolari a avut în anul lansării încasări, ceea ce o plasează. <cute> ce este J.K. Rowling. Da, mi zis... J.R. Joanne... Joanne? Bine. Joanne K. Rai. Da, deci au luat 975... De milioane de dolari incassari pe această peliculă. Deci am terminat rubrica. Da, sunteți valori. E în top 50, foarte bun film. Vi-l recomand. A urmat 6. <laughs> Îi deci se aplac cu Harry Potter și da, la comedie. Bun, și după ce ai făcut criza asta, de arăt m-a lăsat pe mine. A? Nu, stai că uite, mai stăm puțin. Ști cine e <laughs> pe primul loc la capitolul vânzării. Pe primul loc. Avengers Endgame de anul asta a făcut oare. 2,8 miliarde până acum. No! O bune? Da! Locul Foarte 2, avatar, tare. locul 3, titanic. Asta e. Au mai fost inca 6 părți de Harry Potter, cum vă spuneam. Au fost 7 în total. Până am patrinit. <laughs> <pătrânit laughs> nu se la. Până am patrinit Daniel Redcliffe la. Și, și nu -a mai facem personajul. Da, cred că ar mai fi scris doamna J.K. Rowling. <laughs> Da, nu s-a mai potrivit cu personajul. Hai să trecem la muzică. 4 noiembrie 1969 s-a născut în Harlem, în Manhattan, New York City, Sean John Combs, a.k.a. Puff Daddy, P.D.D., Puff Daddy. Puffy sau Didi, cum vreți să-i spuneți. Pare un băiat simpatic și cu minte, dar n-a fost uh, tocmai așa, nu e tocmai așa. Lui Puffy îi place bătaia pentru că a mai și luat, dar a mai și dat. A fost arestat prin 1999 pentru altercație cu managerul lui Nas și câteva luni mai târziu, în timp ce se afla într-un club cu vita sa de la acea vreme Jennifer Lopez paf, a fost reținut pentru port și uz ilegal de armă. Alfel, băiatul strângător are vreo 3 premii Grammy, două premii MTV Video Music și o avere de aproximativ 825 de milioane de dolari, conform revistei Forbes. Singurul rapper mai bogat decât el rămâne Jay-Z. Noi îl știm după piesa albumi Missing You, înregistrat cu Faith Events și 112, în amintirea bunului său prieten notorios Big, asasinat în 1996. Dar eu eram mare fan în liceu Puff și pentru că era un gras colegii mi-au zis, "Puf, asta a fost nu. Singura mea poreclă din copilărie Pufi. Păi să-l ascultăm pe Pufatul în ce albemisingiu, nu mai bine. E puf, <laughs> papa. pa. <laughs>